Jesukristoren evangelioa, Salmateoren liburutik. Jesukristoren sortzea honan jaso zan. Maria, Jesusen ama, Joseaz eskontzeko berbea emonda egoan eta alkarregaz bizi zan baino lehen, umedun geratu zen Espiritu Santuaren egitez. Josek Mariaren senarrek gizon zintzoa zalako eta ezebalako bere emaztea salatu gura isilean iztea erabagieban. Baina asmo hori gogoan erabilela, jaunaren aingerua agertu jakon amezetan eta esan eutxan. Kose, Daviden ondoren gohori, ez izan bildurrik Maria zebure emaztea etxean hartzeko, honegan sortua espiritu santua gandik datorreta. Zemea izango da, betazuk, Jesus ezarriko deutsazu izena, Berak salbatuko dau eta bere herria pekatuetatik. hau jaunak profetearenago zesan dakoa betez edin jasozan. Begira, Virgineak zabelean sortu eta semea izango dau eta Emanuel ezarriko deutsoe izena. Emanuel izenak jainkua gugaz esan dau. Joseke lotatik esnatuzanean, jaunaren aingeruak agindu eutxan lez egin eban, eta bere etxean hartu eban emaztea.